на довірливих пасажирок біля кінцевої або проміжних зупинок автобуса політ. Пропонував відвести до авто чи залізничного вокзалу. Але людина була незнайома, час нічний. Чому ж вони згоджувались? Щось, мабуть, викликало довір'я? Не виключалось, що у злочинця була спільниця. Присутність у машині ще однієї жінки розсіювала підозру. Розшукується людина. Вона здатна підняти руку на іншу людину, Мало не заради сітки з помідорами і динями, зухвала і жорстока, добре орієнтується на місцевості, навіть уночі, добре водить машину, навіть в лісі. Крім відбитка протектора, на місці подій не виявлено жодного сліду, який б належав убивці, жодного відбитка пальця, жодного недокурка, жодного гудзика. Хоча всі три жінки чинили йому відчайдушний опір. За таких обставин завжди щось залишається, а цього разу не залишилось, що безумовно свідчило про те, що розшукуваний був з досвідом. Якщо слово «досвід» взагалі можна застосувати до злочину. Створюється кілька оперативно-рухомих груп, які встановлюють цілодобовий нагляд за тими гарячими точками, де може з'явитися розшукуваний. Перше – залізничний переїзд у районі селища Косюбинське. Друге. Кінцева зупинка автобуса політ на площі Перемоги та всі проміжні зупинки. Третє. Аеропорт Бориспіль. Четверте. Аеропорт Жуляни. П'яте. Центральний автовокзал. Шосте. Залізничний вокзал та інші. У полі зору розшуку щось близько десяти тисяч москвичей та Жигулей. Ну, а якщо відбиток протектора на ґрунті все ж таки чужий, тобто немає ніякого відношення до справи, тоді треба перевіряти не тільки малолітражки, а й Волгі, ГАЗ-24. Мало ймовірно, але не можна повністю відкидати припущення, що вбивця діяв на рафіку або навіть на вантажній машині, та передусім під підозрою «Жигулі» і «Москвичі». Кожного водія треба перевірити. І з десяти тисяч знайти одного. На перший погляд, подібна робота не вимагала нічого, крім терпіння. Викликали людей, опитували, цікавилися їхнім маршрутом у той лиховісний день, коли знайшли Шулевську. Підозрювали кожного? Ні, звичайно. Але метод є метод. І коли на КП було зареєстровано машину, за кермом якої був водій генерала міліції, то й водія опитали. Чи не довіряв йому генерал? Цілком довіряв, але метод є метод, жодного винятку. Отже, перед усім терпінням? Ні. Крім терпіння, треба було мати і Божу іскру. Треба було серед безлічі відповідей. Швидко знайти саме свою. Відчути, що перед тобою людина, яку розшукуєш. Усі відповіді перевіряли. Якщо опитуваний, скажімо, повідомляв, що їхав до себе на дачу, Цікавились тим, хто може це підтвердити. План розшуку був без гарантій. Злочинець у ці дні міг переховуватись і взагалі не сидіти за кермом. Він міг взагалі більше не з'явитися в пунктах, де брав надто довірливих пасажирок. Проте перевірка тривала. Перевіряли кожен приватний і кооперативний гараж, кожну платну автостоянку. Цікавились у сторожа, чи не помітив він бува, чогось підозрілого. Може, на якісь були сліди перебування в лісі, листя, гілки. Може, хтось мив свою машину відразу ж по прибутті, намагаючись знищити речові докази. Відвідали всі таксопарки, опитали тисячі таксистів, чи не чув хтось якої-небудь розповіді про нічну пригоду, чи не помітив чогось підозрілого. Під нагляд також узяли всі стоянки таксі, перевіряли автобус політ, Просили водіїв пригадати, хто з пасажирів видався їм незвичайним, схвильованим. Буденно? Буденно. Проте саме буденність, мабуть, і є відмітною рисою розшукової роботи, ну чи всякої дослідницької. Спочатку накопичення даних, а потім несподіване відкриття. Версія підтверджується. Мовою Розшуку з особливою ретельністю відпрацьовувалася площа перемоги. Кінцевий пункт рейсу з аеропорту. Не виключалося, що вбивця брав пасажирок саме тут. Рух у районі площі великий, машина за машиною, та слід зважити на вибіркову здатність справжніх сищиків, бачити лише те, що їм потрібно. І ось у полі зору з'являється москвич бежевого кольору. За кермом водій – який нічим не відрізняється від інших, опитаних по цій справі. Чи поводив себе підозріло? Ні. Під'їхав, не вийшов з машини. Щось спитав у жінки, яка тільки на Борисполя, Потинявся по майданчику, куди прибувають автобуси. Підійшов до іншої жінки і теж щось спитав. Потім знову сів у машину, розвернувся на Повітрофлотському мосту. Тільки його й бачили. Жоден спостерігач, крім інспектора карного розшику, не звернув би на ціловодія ніякої уваги. Нікого він не зустрічав, нікого не проведжав, проте сама ця, сказати б, невмотивована поведінка і насторожувала. Справді.